Madda 14. fəsil O vaxt İsa barədə olan xəbərləri Hökümdar Hirad eşitdi. Nökərlərinə dedi Bu, vəxtisçi Yehyadır. O, ölülər arasından dirilib. Buna görə də o, möcüzələr yaradır. Hirad qardaşı Filipin arvadı Hiradiyeyə görə yəhyanı tutturaraq, qollarını qandalladıb, zindana saldırmışdı. Çünki Yahya Herodə demişdi, Herodiyanı almaq sənə qadaqandı. Herod Yahyanı öldürmək istəyirdi, amma cəmaatdan qorxurdu. Çünki cəmaat Yahyanı peyğəmbər sayırdı. Herodın ad günü qeyd ediləndə, Herodiyanın qızı ortaya çıxıb rəq siləməyə başladı. Bu, Herodın xoşuna gəldi. O, andikib bəyan etdi ki, qız nə istəsə ona verəcək. Qız isə anasının təhriki ilə dedi, Vəftişçi Yahyanın başını burada, bir sini içində mənə ver. Padişahı kədər bürüdü, amma işliyantlara və qonaqlara görə əmr elədi ki, ona istədiyini versinlər. Beləliklə zindanda Yahyanın boynunu vurdurdu, onun başı bir sini içində gətirilib qıza verildi, qız da anasını apardı. Yəhyanın şagirdləri gəlib onun cesədini götürdülər, onu basdırdılar və gəlib İsaya bu barədə xəbər verdilər. İsa bunu eşidib qayığa minərək, tək başına oradan kimsəsiz bir yerə çəkildi. Bunu eşidən cəmaat şəhərlərdən piyada onun ardınca getdi. İsa sahilə düşəndə böyük bir izdiham gördü. Onlara rəhmi gəldi və xəstələrinə şəfa verdi. Axşama yaxın şagirdlər onun yanına gəlib dedilər, Bura çörlüktü, vaxt da gecdi, cəmatı burax, qoy gedib kətlərdən özlərinə yemək alsın. Amma İsa onlara dedi, Getməklərinə ehtiyac yoxdur, onlara yeməyi siz verin. Şagirdlər İsa'ya dedilər, Burada beş çörək və iki balıqdan başqa bir şeyimiz yoxdur. İsa, Onları buraya, mənə gətirin, dedi. Cəmaata əmr elədi ki, otların üstündə otursunlar. İsa beş çörəyi və iki balığı götürüb göyə baxaraq şükür duası etdi. Sonra çörəyi bölüb şagirdlərə verdi. Şagirdlər də cəmaata payladı. Hamı yeyib doydu. Artıq qalan hissələrdən on iki dolu zəmbil yıqdılar. Yemək yeyan adamların sayı qadınlar və uşaqlardan başqa 5000 nəfərə yaxını idi. Bundan dərhal sonra İsa cəmatı evlərinə göndərərkən, şagirdlərinə də qayığa minib özündən əvbəl obiri sahilə keçmələrini məcbur etdi. İsa cəmatı göndərəndən sonra dua etmək üçün tək tənha dağa çıxdı. Axşam olanda orada tək idi. Qayıqı isə artıq qurudan çox stadi uzaqda idi və külək onlara qarşı olduğundan dalğalar qayığa zərbələr indirildi. Gecənin dördüncü növbəsi İsa gölün üstü ilə yeriyərək onların yanına gəldi. Şagirdlər isə İsa'nın gölün üstü ilə yerdiyini görəndə, Bu bir kabustur, deyərək dərziyə düşdülər və qorxudan qışqırdılar. Lakin bu anda İsa, olara müraciye edilip dedi. Cesaretli olun, menem, korkmayın. Peter cevabında ona dedi. Ya Rab, eğer sen sensin, sen mene emret ki, suların üstüyle yanına gelin. İsa, gel, dedi. Peter de kayıptan çıkıp suların üstüyle yerdi ve İsa'ya tereffi etti. Amma küləyin güclü estiğini görəndə qorxdu və batmağa başladı. Yarəb, məni xilas et, deyə quşqurdu. İsa o anda əlini uzadıb onu tutdu və dedi: "Ey imanı az olan adam, nə üçün şüphe etdin? Onlar qayığa mindikləri zaman külək sakitləşdi. Qayıqda olanlar doğrudan da sən Allahın oğlusan." deyə ona səcdə qıldılar. İsa və şagirdlər gölü keçib, genisar sahilinə çatdılar. O yerin adamları İsanı tanıdıqları zaman, ətrafdakı hər yerə xəbər yaydılar. Bütün xəstələri onun yanına gətirdilər. Xəstələr heç olmasa İsanın paltarının ətəyinə toxunmaq üçün yalvarırdılar. Ona toxunanların hamısı sağaldı.